Mila ziñaburatik gora bildu genitun, iabete, eska, bueno, iabete eskaz batian, eta ikusi dugu Kristo olatu arten ari duela proiektuenek. Uhum. Eta ba, ma ere izaten ari duela gazten artean, oza, jarripen bat edukitzea da gure asuntoa, oza, bai jaietan, bai zer gauzetan, eta denon artean ea zerbait positiboa atelatzen dugu nonetanik.